عندما جبت لي رفنه الانسانين قطع الحياه بعزه وامان فكرت في الدنيا فان كانت منزلا عندك بام بما منزل الروح ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فهو المهتدي ومن يضل فاولائك هم وأشهد أن لا إله إن الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ونبيه ورسوله وسفيه من خلقه وخليله أدى الأمانة وبلغ رسالة ونصح الأمة وكشف الله تعالى به القمة وجاهد في الله حق جهاده حتى يتاه اليقين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وإنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ولساءا واتقوا الله الذي تساءلون به والرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطعي الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشرل مولي محدثاتها وكل محدثة بداعة وكل بداة ضلالة وكل ضلالة في النار ميسمو ناشا دواء پرتهدنا پردابانيا گووريلي وغواراني باسمو پروم Dijelu spominjali predaje i hadise koje govore o obavezi čuvanja jezika i da je jezik organ koji će čovjeka baciti u vatru žehenemsku i da će najviše ljudi završiti u vatri zbog svoga jezika. A u našem drugom izlaganju smo govorili o pogrdi ogovaranja gledavši to kroz kuransko hadijske tekstove i argumente. Pa smo spomenuli skupinu hadisa koji ukazivaju na pogrdu ogovaranja i koliko je to grijeh kod uzvišenog Allaha Tebarake o Teala. Tako da imaju neke stvari koje su jasne kao ogovaranje. Svaki čovjek koji sluša može lahko znati da se radi o ogovaranju. No međutim imaju druge neke stvari koje se često čine a smatraju se da nisu i da ne pripadaju ogovaranju. A one su u stvari ogovaranje i tretiraju se tako u šarijatu i biva čovjek kažen zbog njih. Ponekad čovjek kada spomene drugu osobu po onome što ne voli, u njegovom odsustvu, jer smo kazali da ako spomene čovjeka kada je on prisutan svoga brata, onda se to ne smatra ogovaranjem. Pa mu kažeš nemoj to činiti, to je ogovaranje. Ti si ogovorio svoga brata, pa kaže ja sam spreman ovo kazati pred njim. Je tako? To jako često čujemo. Kada čovjeka opomeneš, onda bi obranio postupak svoj i sebe. Kaže, ja sam spreman ovo da spomenem pred njim. No međutim, mi ćemo kazati i odgovoriti na ove riječi na nekoliko načina. Prvo ćemo kazati, ti si spomenuo svoga brata po onome što on mrzi u njegovom odsustvu. I to se smatra ogovaranjem. Odmah si ga ogovorio. Druga stvar. To što si ti spreman da kažeš njemu, to tebi ne dozvoljava da ga ogovaraš. I nije to razlog da ga ogovoriš. Treća stvar. Ako si spreman da mu to kažeš, to nisi otišao pa mu to rekao. Po čega pričaš iz njegovih leđa? Jer kada čovjek priča iza nečih leđa, onda priča i pakuje taj govor onako kako njemu odgovara. No međutim, da se upita onaj koji je to rekao ili učinio... Možda bi stvari izgledale drugačije. Pa zbog čega ni se otišao njemu i nekao. I na kraju krajeva mi znamo da dosta puta ove stvari u praksi nisu ispravne. Da čovjek ogovori nekoga i onda kaže ja sam spreman da to kažem pred njim. Kada dođe da to kaže pred njim da to ne učinje. Pa znači samo to samo biva izgovor. Od stvari koje se smatraju ogovaranjem i tretiraju se kao ogovaranje u šarijatu jeste na primjer... Da neko spomene određenu osobu i neki propusti ili grešku koju je učinio i da onda drugi čovjek kaže hvala Allahu koji nas nije iskušao sa takvim nečim. Hvala Allahu koji nas nije iskušao sa onim što je time je iskušao njega? To se smatra ogovaranjem S, os, strane one druge osobe. Onaj prvi koji ga je spomenuo, to je jasno da je ogovaranje. Jer je spomenuo svoga brata po onome što on ne voli. No međutim drugi kaže hvala Allahu koji nas je sačuvao toga zla. Ili što nas nije iskušao time i time i tako dalje. Taj drugi je isto ogovorio kao i onaj prvi. Ili kaže ovaj drugi svašta. Čuje nešto o muslimanu i kaže svašta. Ogovorio si ga. Isto kao i onaj prvi. Ili kažeš da nas Allahu uputi, ogovorio si ga kao i onaj prvi. Ili kažeš svi mi to činimo. Ovako spoljašnje gledano, u tome nema ništa loše. Kaže mu, taj, taj je učinio to i to. Pa kažemo mu mi to svi činimo. Nema to loše, ali si ga ugovorio kao i onaj prvi. Jer si ga time podržao i njegove riječi i ogovaranje. Jeli, brata koga vam spomenuo, pa onome što on mrzi u njegovom ojsustvu. Ili da kaže čovjek da mu Allah oprosti. Isto si ga ugovorio. Ti si možda zaista želio njemu magfirete od Allaha. I imaš nagradu za nijet što si mu želio da mu Allah oprsti. Ali si griješan zato što si ga spomenuo po onome što on ne voli. Ili si bar podržao onoga koji je njegov ogovorio. Ili da čovjek kaže da Allah popravi naše stanje i sliču tome. Znači sve te riječi koje ukazuju da čovjek podržava ono što je prvi kazao smatra se također jeli, ogovaranjem. Isto tako Da ljudi smatraju da je neka stvar mala, sitnica, i da se o njoj može govoriti. Ovo je sitnica, ovo se ne smatra ogovaranjem. Šarijatski dokazi koji brane ogovaranje su općenite prirode. I nema veze je bilo da se radi o velikoj stvari ili maloj stvari, to je haram i to je zabranjeno. I smatra se velikim grijehom. Koliko god sitnica da bila smatra se velikim grijehom. Jer veliki grijesi imaju svoje stepene, imaju svoje dereže i svoje etape kao što... Mani grijesti imaju, kao što farzovi imaju svoje dreže i tako dalje. Pa što god biva veći stepen, biva ogovaranje veće i gore. Pa nije isto ogovoriti nevjernika i ogovoriti muslimana čovjeka. A nije isto ogovoriti muslimana i ogovoriti Mukmina. A je isto ogovoriti mu'mina i ogovoriti alima ili muđahida i slično tome. To su znači stepeni. Što god čovjek ide, znači ogovara osobu koja je bliža Allahu Tebarak i Vateana i koja je Pobožnja u toliko biva, jeli, ogovaranje gore i grđe. Isto tako da čovjek kaže, ja mogu njega ogovarati jer je on veliki griješnik. On čini grijehe, on čini prestup. Ako bi ovo pravilo bilo ispravno, onda bi bilo dozvoljeno ogovoriti svakog čovjeka na zemlji. Jer nema ni jednog čovjeka na kugli za majskoj, a da nije šta. Griješnik. Zar nije poslanik sallallahu alaihi wasallam rekao, كل بني ادم خطاء وخير الخطائين التوابون. Zaczni سين człowiek grzeszny a najboli grzesnicy są oni, którzy się kajają. Znaczy svaki człowiek grzeszy i svaki człowiek czyni przestępę, on da bi było doznano o gorzeci svakog człowieka. Mam in muslimin illa wa lahu dhanb huwa muqimun alayhi la yfariquhu hatta yfariqu ad-dunya. Ricci posanika Nema nije tog muslimana da nema grijeh koji čini i na kome će ustrajati i neće ga napustiti dok ne napusti dunjano. Pa kada vidite čovjeka da kaže Alhamdulillah ja sam se riješio grijeha, nemam grijeha i ne činim grijeha onda mu lahko odgovorimo sa ovim hadisom. Ne, ne, ne, ne. Ti imaš grijeh. Znao ga ili ga ne znao ali ga činiš. Javno ili tajno, svjesno ili nesvjesno ima grijeh koji činiš i koga nećeš ostaviti dok ne završiš u kabur. Kad završiš u kabur završće Zato što ga tada više ne možeš činiti. Isto tako da čovjek kaže, kada čuje da je neko učinio nešto, pa kaže, na primjer, albanac. jeli šta ćeš drugo očekiti od albanca? Ili kažeš bosanac? Ili kažeš arab? Arab, šta ćeš drugo očekiti od araba? I slično tome. To se sve smatra ogovaranjem. I to je sve zapraveno. Ne samo to, čovjek je tada ogovorio jednu cijelu naciju. Pa gore ti je kazati Arap nego ogovoriti jednog čovjeka. Jedna riječ Arap. Razumijete sada zbog čega će čovjek zbog jedne riječi završiti 70 godina ovate u Đehanemskoj. Kažeš Arap. Šta znači Arap? 300 miliona muslimana ili koliko već ima Arapa, ti si joj govorio. Potvorio si bar hiljade ili desetine hiljada od Možda jedna nacija ima određene propuste. Ali nemaju svi ljudi iz te nacije, to je nemoguće. Da svi ljudi ne valjuju. Pa kažeš Arapi. Da čovjek kaže neki od njih su takvi nije ispravno, a kako onda da čovjek kaže da objedini znači i da trpa se u jedan te isti košto je sigurno zabranjeno i to nikako nije dozvoljeno. Ima nekoliko razloga koji navode čovjeka da ogovori svoga brata muslimana. Jer svaka bolest, a posebno bolest ogovara, ja se braću moja mora liješt u svome korijenu. Pa da čovjek zna razloge koji vode ga ka ogovaranju. Šta ga to navede da ogovori određenu osobu? Islamski učenjaci kažu prvi razlog jeste da čovjek mrzi nekoga. Što smo spominjali u prethodnom predavanju, i nemojte se mrziti. Jer kada se budete mrzili, onda ćete jedni drugi ogovarati, jedni drugima ima leđa okretati, jedni drugi ogovarati, međusobrovezek idati i tako dalje pa je znači mržnja prema određenoj osobi prvi razlog da čovjeka navede da ga da ogovara, znači tu osobu. A uzvišen je Allah Tebarak Jevoteala kaže وَسَارِعُوا إِلَا مَغْفِرَتِمْ رَبِّكُمْ وَجَنَّتِنْ عَرْدُهَ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْدِ وَجَنَّتِنْ مُتَّقِينَ I požurite kao oprostu gospodara svoga i džennetu čija su prostranstva kao nebesa i zemlja. Pripremljena za bogobojazne. Ellezine yumfikuna fi sara'i wad dara wal kaazimina al gayb. Koji daju javno i tajno i koji svoju srcbbu i svoju ljutnju i svoju mržnju su Pa je znači ova ajet dokaz da čovjek treba svoju ljutnju i svoju mržnju su a ne treba je znači rasplamsavati, ne treba znači mrziti svoga brata muslimana. ايكازوا البسلانيك صلى الله عليه وسلم من كظم غيظا وهو قادر على أن ينفذه دعه الله على رؤوس الخلاق يوم القيامة حتى يخيره من الحور العيني ويزوجه منها ما شاء كواس سوء سرجب السزبية أموزه دعي اسبلي وهو جاكو بتنو موزه چولي دعي اسبلي نقرير بلدار se razljutio i može svoju sržbu da ispolji i da naudi svojim podanicima. Pa je, suzbije i suzdrži se. Znači, nije čovjek koji se razljutio, obični čovjek razljutio se i ne može nikome zlo nanijeti. On suzbio svoju sržbu i ne ne suzbio, to je jednoteisto. No, međutim, čovjek se razljuti i može svojom sržbom nanijeti zlo drugim ljudima, pa je, šta? Suzbije i strpi se, kaže, pozvaće ga uzvišenja Allah, te barak je odala na suzljem danu pred svim ljudima pa. Će mu Dati da sebi izabere od hurike ono šta hoće. I koliko hoće. E ovo je za one koji misle samo o ženitbi. Jer ima muslimana danas koji svi njegov, njegovi problemi u njegovom životu jeste dožen i drugu ženu. I smatra kao dožen drugu ženu da je riješio svoj problem i na dunjalku i na hiretu. Da nikakve više problema nema. I to je sva njegova briga. I to je sva njegova briga. Evo, kako će dobiti? Ne jednu, ne dvije, ne tri, nego dobiće da izabere, kaže, ovdje poslanik s.a.m. Maša, šta hoće? I koliko hoće? I kakvi hoće? I plavi i crni da bira. Kada suzbije svoju, znači, sržbu. Ovaj hadis su zabiljažili sabirači sunena sa dobrim mlance pronosilaca od i Ibru Enesa, radi Allahu ta'ala anhu. Također, jedan od razloga koji navodi ljude da ogovaraju, A ja u ovoj temi ženidve imam dosta toga što bi volio kazati, no međutim, vojim se da nije vrijeme sada da o tome pričam. Drugi razlog koji govori i koji navodi čovjeka da ogovori svoga brata, jeste da čovjek bude u toku da ide sa svojim društvom onako kuda oni idu. Kada sjedi u jednoj halki, u jednom međlisu, šta oni čine da i on čini istu stvar? Da ne bi odstupao ili iskakao da nem kazali pa ti nisi od nas ti nego govoriš i ne radiš ono što mi što mi ne radimo. Pa onda čovjek zači čini ono što čini oni koji su prisutni. A poslanik sallallahu alejhi ve selleme kaže: Ko bude tražio zadovoljstvo ljudi u srži Allahovoj te barake teala, Allah će ga prepustiti tim ljudima tražiš njihovo zadovoljstvo, a znaš da njihovim zadovoljstvom i sticanjem njihovog zadovoljstva srdiš gospodara Tebara Kevotela, pa će te Allah prepustiti njima. A kada te prepusti njima, onda ti je zemljina utroba bolja od njene površine. Ovaj citirani, znači hadij su zabilježili, imam tirmizi i drugi sa vjerodostalnim lancem prenosilaca. Treći razlog koji navodi čovjeka na ogovaranje, jeste da bi izdignuo sebe ponižava i ogovara drugog da bi tako izdignuo sebe jer kada čovjek dira nekoga i ogovara ga i ponižava ga i poružom ga spominje time automatski hoće da izdigne sebe kazavši vidite kako ja nisam takav jer da je on isti takav ne bi sigurno to govorio i ovo se danas vidi puno u islamskom svijetu kada vidite čovjeka došao odnekla nikoga ne zna Ni ime, ni prezime nepoznato, ni gdje je učio, ni pred kim je učio, ni kako je on da znači stekao i napiše knjigu o šeholi snamu Ibni Tejmi i vrijeđa ga, napiše knjigu o Ibnu Hađaru, napiše knjigu o ovome ili onome, da bi se time šta, raspoznavao ili da bi ga ljudi cijenili, da bi ljudi kazali kako je učeni, tako dalje. Jer čovjek koji napada na Ibnu Tejmiu sigurno mora biti, znači, Ibnu Tejmi neogranga ili veći od njega. Pa onda tako hoće, znači ponižavajući islamske učenjake, hoće da dokaže jeli, i da pokaže i da ukaže na sebe. A poslanik s.a.v. kaže u hadisu, koga bileži ima muslim, Ebu Davud ima Mahmed, rupe ešaace med fu'in bil ebu'ab le uaksene ala Allah lebar. Možda kaže čovjek neki raščupan, nepočešljan, prašljiv. Koga ljudi vratima guraju, to jeste vrata mu u lice zatvaraju. Nema ni kakve vrijednosti kod ljudi. Da od Allaha dželešan nešto zatraži da bi mu to Allah dželešan dao džet što inshallah. Čovjek kada ga pogledaš nikakve vrijednosti nema, ali da nešto zatraži kod Allaha tebarak ev to bi mu uzvišeni, to bi mu uzvišeni dao. Kao što uzvišeni Allah Tebara ev kaže: Ja jehalladine amenu la yashar qawmun min qawmin asa yakunu khayran minhum. Wa la nisaun min nisaa asa yakunu O vjernici, nemojte da se jedan narod izigrava sa drugim narodom. Možda je oni onaj narod kojim se izigrava te bolje od vas. Niti žene tako da čine. Da se jedna skupina žena ismija sa drugom skupinom. Možda su one koje su ismijavane bolje od onih koji ih ismijavaju. Četvrti razlog koji navodi čovjeka kada ogovara jeste igra i šala. Razanoda. Kada čovjek nema šta drugo da radi, onda zaposli sebe sa zlom, pa onda ogovara, jeli, svoju braću muslimane. A poslanik s.a.v. je rekao, ko bude pričao i bude lagao da bi time nasmijavao ljude, teško se njemu, teško se njemu. To je se uzvišeni Allah, te barak tali, tako će kazniti velikom kaznom. I ovaj hadij izbiliži vam tirmi zjebu davud, sa ispravljim lance Znači da čovjek priča nešto i da govori, i da laže da bi time, šta, nasmijao ljude. Prijeća nešto i govori možda i ne laži, ali to šta? Naduva. Izobličava to da bi ljude nasmijeo. To je isto zabranjeno kod uzvišenog Allaha Tebara i poslanik sa osadom takvome prijeti. Prijeti razlog koji navodi čovjek kada ogovara nekoga jeste zavist. Da bude zavidan nekome. Zavidimu i onda kada se spomene taj čovjek ili neka njegova vrlina, onda u njemu proradi zavist. Buk ta. Ko vulkan i ne može se strpiti, onda počne ga ogovarati. A ne zna da ogovaranjem svoga brata muslimana samo njemu daje dobre svoje znači, sevape i dobra dijela koja je učinio i da njemu ti imeništa neštati, a da će takav čovjek biti kod njega volji kod uzvišenog Allaha tebara, znači od njega samo. Kada spomene neku osobu po imenu ili ga ogovori, Pa mu kažeš zbog čega to činiš, pa kaže taj i taj je isto to učinio. Opet spomene drugu znači osobu po imenu. Ti si mogao kazati drugi to čine, ali da ga ne spominješ, znači po imenu. Pa spominjanje tvoje njega po imenu, ove druge osobe prvog se govorio, to je jasno. Ali spominjanje druge osobe ili skupine osoba po imenu je isto tako, isto tako ogovaranje. Da se čovjek razljuti na neku osobu i da ga spomene po imenu i da kaže uradio je tako i tako. Spominjanje njegovog imena je zabranjeno i to se znači smatra i treti da se isto tako ogovaranjem. Ili da kaže, nije ljut na njega, nego iz sažaljenja kaže ta i ta je učinio to i to. Kaže i boli me u duši i žao mi je zbog toga što je učinio i žao mi je on, zbog onoga što ga je snašao. On je nagrađen Kao je najprije što smo spominjali, ako je iskren u svome nijetu, on je nagrađen zbog toga što želi i što želi pomoći svom bratu muslimanu, ali je kažen zbog toga što ga je ogovorio. Jer ga je spomenuo po imenu, a nije začin smio spominjati njegovo ime. Isto takva stvar koja navodi čovjeka na ogovaranje jeste puno slobodnog vremena i dosada, da se čovjek dosađiva. Ne znaš sam šta će raditi. Hoda preko kuće, gleda lijevo desno, upali televizor, ugasi televizor, ne zna šta će, ne zna šta će sa sobom. Ima vremena previše i ne zna kako će to vrijeme svoje iskorist, pa onda ubija to svoje vrijeme i ubija svoj život ogovarajući druge ljude. Pa gubi vrijeme svoje slobodno dragoceno koje je zalog njegovog uspjeha i na drugoj strani jer je ogovara svog brata muslimana što je zalog za njegovu svakako propast. Poslanik s.a.v. je rekao u poznatom hadisu koga bilježi mam tirmizi, neće se pomjeriti stopala čovjeka na sudnjem danu dok ne bude upitan za četvoro. I jedna od otim stvari jeste za svoj život u što ga je utrošio. Pa kad Allah te barake od bude pitao u što se trošio u svoj život, kazat ćeš, utrošio sam ga gospodaru moj, u igri, u šali, u zabavi i u ogovaranju moje braće muslimana. Život, za svaku minutu, za svaku sekundu svoga života čovjek će biti pita. Pa neka pripremi Allah u teba, reke od, od teala odgovore. Iz ovoga, braćo, vidimo kolika je važnost čovjeku da planira svoje vrijeme, da planira svoj dan. Kada ujutro ustane da zna šta će raditi, do nave do postelje. Ako nema toga plana, neka računa da mu je dan propao. Kako ga god iskoristio, mogu ga na optimalni način. Jer, se, jer je naišlo, naišlo jedan vremenski period kada čovjek nije imao planirano vrijeme. I kada čovjek nema planirano vrijeme, onda ne žuri da uradi ono što radi. Nego to rasteže i razlači. A kada imaš planirano vrijeme, ovo moram do naveče završiti, moram tako i tako učiniti. Svako od nas kad dođe na radno mjesto ima isplanirano što će jedan dan raditi. Svako ko dođe ima isplanirano što mora završiti, treba uraditi. E tako mora i svoj plan Pa znači svoje slobodno vrijeme da bi ga mogao iskoristiti na najoptimalni način. Isto tako je stvar koja vodi, a to je desetaje po redu, da neko ogovara nekoga, jeste kada čovjek hoće da se približi, na primjer, predpostavljenima, da je čovjek imao određenu funkciju nekoj ustanovi i tako dalje, pa hoće da se približi svome predpostavljenima, pa onda ogovara ljude, odaje ih i slično tome. Znači to je isto jedan od razloga koji vodi ljude da da ogovaraju jedne druge. A uzvišeni Allah te barak je la ja propisao svakome riziki njegovu obskrbu i da čovjek bježi od svoje obskrbe, kao što bježi od smrti, ona će ga stići i ne može znači i povjeći. Ne obskrbljuje je niko drugi do uzvišeni Allah te barake je. o te adama. I stvar koja navodi čovjeka da ogovara jeste umišljenost. Što se zove u arapskom jeziku uđb. Da se čovjek umisli. Samo dopadne se sam sebi. Samo dopadanje. To je stvar koja navodi, znači da ogovara ljude. Jer čovjek tada neće voditi bridje o sebi i o svojoj duši da sam sebe popravi. Pa kada nešto uradi, samo još ne kaže, Allahu dragi, može li ovo i kod drugi uraditi što sam ja uradio? Ovo što ja činim, ovo je keramet meni nikome više. Smatra čovjek sebe da je potpun, a da drugi znači da su nepotpuni, pa onda ogovara ljude, a ne vodi brige samo sebi. A poslanik sallallahu alejhi ve selleme je rekao, koji ga bileži Imael Bejhi i u Šobolimano i drugi sa dobrim lancem prenosilaca. La kuntunu tuznibun la khiftu aleikum ma huwa akbar min zalik. Al-ujbu al Kaže poslanik sallallahu alejhi ve kada vi ne bi činili grijehe, Ja bih se za vas bojao Onoga što je veće od toga, i što je gore od toga, i što je grđe od toga, el uđbel uđb, to je samodopadanje, samodopadanje, umišljenost. Jer kada, je, jer kada čovjek braćo griješi, on zna da griješi i on će nastoji da se pokaje. No međutim kada je čovjek umišljen u ono što čini ili u svoja dijela, onda takav se nikada neće pokajati Allah-u te barake u tala i nikada znači, neće nastoji da popravi svoje stanje. Islamski učenjaci kada govore o ogovaranju spominju šest situacija kada je dozvoljeno čovjeku da ogovori nekoga. Odnosno kada se ogovaranje neće smatrati ogovaranjem i kada čovjek zbog tih riječi neće biti, neće biti kažnjen. Pa islamski učenjaci spominjući to u stihu El qad hu lej sebi ghibatin fisittatin Mutavallinin muarifin muhadzirin mustaftin mujahiri fisqan wa man talaba i'anata fi zalim munkar ogovaranje i spominjanje nekoga po zlu i po onome što mrzi neće se smatrati ogovaranjem u šest slučajeva mutevallimin onaj kome je učinjena nepravda mu'arrifin onaj koga treba opisati a pojasnićemo svaku od ovih skupina mustaftin Kada se traži fetva, muđahir i fiskan, i kada čovjek čini javno grijehe, i kada se traži pomoć da se ukloni neko zlo, ovi šest slučajeva, ovi šest slučajeva znači dozvoljeno čovjeku da spomene svoga brata po onome što on mrzi. U svim drugim slučajima, kako god da ga spomenu, po onome što on mrzi, u njegovom odsusu smatra se ogovaranje. Smatra se ogovaranje. Prva stvar jeste, mu to da čovjek kome učinjena nepravda, da spomene osobu koja mu je učinila nepravdu. Kao što je učinila Hind, kada je došla kod poslanika, salallahu alaihi salame, pa rekla, žena je li Ebu Sufjana, pa kazala, inne eba Sufjane ređunun šehijih, Ebu Sufjani je škrtac, škrtac škrt čovjeka on nama ne daje dovoljno. Ovo je ogovaranje. Spomenula je svoga muža po onome što on mrzi u njegovom odsustvu. No međutim, poslanik s.a.v. nije osudio nju i njene riječi. Jer je njoj učinjena nepravda. Njen muž mora nju izržavati. A ovdje nije. Šta? Nije dao njeno pravo. Pa je nije izržao, nije joj dao naliko koliko treba. Pa je ona žalila se kome? Kad i Halifi muslimana, poslaniku sallahu alaihi sallam, pa je rekao alahi sallahu alaihi sallam, huzima je kfiki u oveledeki bil maruf, uzmi oneliko koliko je dovoljno tebi i tvome djetetu po običaju. Nemoj znači pretjerivati, nemoj se razbacivati, nego uzmi oneliko koliko treba, koliko si potrebno. Ali nije osudio njene riječi kada je ogovorila svoga muža, jer je njoj učinjena nepravda. Pa je znači čovjeku kada mu se učini nepravda, dozvoljeno... Da spomene nekoga po imenu. Kao onaj ashab u hadisu koga bileži ima muslim kada je došao kod poslanika s.a.m. Pa rekao, moj komšija mene uznemirava. Pa je rekao poslanik s.a.m. Izađi i iznesi svoje stvari na put. I kada budu ljudi prolazili, budu te pitali, zbog čega si na putu, zbog čega nisu svoje kući, reci moj komšija me uznemirava. Pa je čovjek izišao. Sa stvarima je sjeo pored puta. Kogod prođe, kaže šta je to Allahu u rabe zbog čega sjediš na polju, kaže tako i tako. Pa je spomnio svoga komšiju, kome poslaniku s.a. i kome ljudima, prolaznicima koji prolaze. Pa ko bi god prolazao, prošao ti ljudi i kazao bi, la ne